А хто раніше почав працювати у водограї? Галя Чепелик чи Наталя Жема? Наталка, звичайно. Катерина зробила великий колток чаю. Я дуже добре це пам'ятаю. Тоді тільки два місяці, як стала директоркою, а офіціантки почали звільнятися. Дві перейшли в Буковину, одна пішла в декрет. Ось вона і привела замість себе ту Наталку. Знаєте, у нас, звичайно, немодний салон. Тільки все ж таки будь-який заклад хоче, аби відвідувачів обслуговували вродливі офіціантки. Невже так безнадійно? Ну, розумієте, я жінка і теж посміхнулася не красуня. При Наталці все було. Фігура, ніжки, як має бути. А ось лицем природа обділила. Навіть не стільки лицем, скільки носом. Ну, забери цей, вибачте на слові, дзьоб, і все, приємне личко. Навіть оті плями на шкірі можна замазати та припудрити. Але я тоді пожаліла дівчину. Мало того, що в нас офіціанток не вистачає, так ще нормальну, в принципі, дівку через її ніс на роботи взяти не можемо. А у неї були якісь документи, ну, маю на увазі сертифікати, диплом філфаку нашого університету. У нас, шановний, дівчата філологів 4 четвертого курсу починають на стометрівку ходити. Ну, це від залізничного вокзалу вниз. Розумієте, про що я? І там ніс якраз не заважає. А Наталка сама прийшла. Чесно сказала, роботи нема, візьміть офіціанткою. Чесно, претензій не було. І потім, десь через місяць, привела вона Галю Чепелек. Каже... Вчилися разом ще зі школи в Кіцмані, а через два місяці у нас співачка звільнилася. Ну, тоді все і закрутилося. Мені принесли чай, та я його не пив. Слухав колишню директорку ресторану «Водограй» і готовий був повірити своїм вухам. Я вирішив не пояснювати, чому Наталя Зима не пішла знімати клієнтів на 100-метрівку. Вирішив залишити при собі думки з приводу того, чому ця історія почала випливати тільки тепер, а також своє нерозуміння того, як довго можна було приховувати такі очевидні речі. Уся розмова зайняла півгодини. Я пообіцяв, що Катерина ніде не вигулькне в моїх можливих статтях, а тоді повернувся до джипа, де на мене терпляче чекав борець із корупцією Зених Кульчицький. «А як можна зараз до Кіцмані доїхати? Ну, маршрутки там чи ще щось?» «Сідай!» – махнув рукою Зеник. «Треба завезу хочу в Кіцмані, хочу Чорторію, хочу Вижницю». Примітка. Чорторія, Вижниця, районні центри Чернівецької області. «А часу я не забираю? У мене?» – ще роздивувався Зеник. «Та скільки там до тієї Кіцмані? 22 кілометри». І область наша, абисти знав, взагалі найменше в Україні. А тобі в Кіцмані куди? Не знаю, відповів я. Ну, мабуть, у школу. Чекаючи, поки потрібний мені педагог звільниться, я читав гімн Кіцманської школи, слова якого були урочисто вивішені на видному місці, поряд з українською символікою та портретом Тараса Шевченка. «На снагу даєш нам». Шляхетні манери, і хіст нам шліфуєш, щоб він не пропав. Тут шлях свій почав Ісидор Воробкевич, і автор «Червоної роти» зростав. Цікаво, почувся за спиною приємний жіночий голос. Я повернувся, був переляканий школяр, котрого застали за малюванням на стіні голої жінки. Видно, на території будь-якої школи я завжди буду лишатися школярем. А будь-якого вчителя побоюватися, нехай він навіть буде молодшим за мене. Хоча ця пані виглядала років на 45, а насправді могла бути ще старшою. Штинівки тільки мають одну особливу прикмету – майже завжди виглядають старшими за свої роки. Ну, через консервативний стиль в одязі та мінімум косметики. Якось я зловив себе на думці, що не впізнаю своїх шкільних учителів у неформальному вбранні. Дуже цікаво. Я знаю, що школи тепер пишуть свої гімни. Це ще від Республіки Шкід, мабуть, пішло. Примітка. Республіка Шкід – відома повість Білих та Пантелеєва – Вихованців школи-комуни імені Достоєвського – Шкід, заснований в 20-х роках 20-го століття в Ленінграді. Школа відома також тим, що відродила дореволюційні традиції складати власний гімн навчального закладу та створювати власну геральдику. «А ну, знаєте, ви не рівняйте!» – жінка посміхнулася кутиками губ. Але навіть такий жест викликав у мене підсвідомі асоціації на тему Хідай 2 Наша школа найстаріша не лише в Кіцмані чи навіть у районі. Їй 228 років цього місяця було. А це певні традиції, це зобов'язує. Слухаю вас. Мене звати Ігор Варава. Я журналіст із Києва. На телебаченні працюю, збрехав я. Готуємо цикл програм про культові українські міста, села, регіони. Культові? перепитала вона. Ну, знаєте, ті, з якими пов'язані насамперед мистецькі традиції. Ну, криворівні візьміть. Там і митє відпочивали ще до революції, і параджано тіні забутих предків знімав. Чогось ваша кіцмань, батьківщина музикантів, я б сказав. Примітка. Криворівня? село в Івано-Франківській області, популярне місце відпочинку. Правильно, охоче погодилася жінка, це ж давно відомо. А для вас це новина? Розірваність стосунків між центром і регіонами країни. Цю фразу я не готувала наперед, вона сама зірвалася. Ну, ми там, у Києві, так відстали, що навіть дорослі люди відкривають для себе відомі речі вперше. Далі власного носа не бачимо. Відпочивати їздимо на Кіпр чи вимірати, а свого не цінуємо. Вибачте, як вас...» «Валентина Андріївна» – назвалася педагог. «Чудово. А значить, пані Валентино, ми можемо десь хвилин 20-30 з вами поговорити?» «А чому саме зі мною?» Я щось ніяк не зрозумію. Чому мені така честь? І яка моя місія? Ну, все дуже просто. Мою брехню виправдовувало те, що правду цій шкільній вчительці я говорити не маю права. І не скажу ніколи, бо сам ще не до кінця в неї повірив. До того ж, правда лякає. «Ми беремо не лише історію мистецької кітсмені, а й проводимо паралелі із сьогоденням. Традиції живуть і перемагають. Ви були вчителькою музики Огалі Чепелики і Наталі Зими. Дівчата ж однокласниці, правда?» З обличчям педагога щось сталося. Тінь, яка пробігла по ньому, швидко зійшла. Проте слід свій залишило. Тепер пані Валентина дивилася на мене підозрою. А чому ви раптом запитали про цих дівчат? Галя Чепелик, тобто Анжела Сонцева, в нас у Києві популярна молода співачка. Можна сказати, зірка. Ось це мене і дивує. Насправді треба поговорити, аби ви не наробили на вашому телебаченні зайвого. Хочеться розставити хоча б деякі крапки над «і». Ходімте, тут є вільний клас. Уже було по обіді. Школа спорожніла, лише за одними дверима чулися дитячі голоси. Видно, якийсь шкільний гурток працював. Ми зайшли в порожню класну кімнату, на стіні якої поруч невмінного Шевченка висів портрет гусатого добродія. Я хоч сам написав одненьку, яку не яку, але все ж таки книжку, і можу вважатися після цього сучасним письменником у класиці, особливо українській, плаваю, мов сокліра в ставку, а в обличчя взагалі нікого не впізнаю, не відчуваючи від цього особливих докорів сумління. Та шкільним вчителькам, особливо у маленьких містах. Та кого пращі не хово